яка з першого дня закріпилася у дивізії та тримала зв'язок з українським підпіллям. Бо кожен свідомий дивізіян знав, він тут для того, щоб завтра створити армію Незалежної України, вишколену та організовану. Це теж, до речі, дивувало Шагуту. Як, скажіть, можна тримати стільки людей у єдиному переконанні? Оно, яку владу мали комуністи? А все одно люди потайки думали своє. Тому й дезертирство у червоних було просто неймовірним надто у перший рік війни. Від неприємної звістки щодо Крумпеля поза шкірою забігали мурахи. Якщо про мешка довідалися, хоч як ховався, до того ж оберштурмфюрер заліз у справу і називає його шагуту дезертиром. Здається, краще все-таки було Залишатися на передовій під обстрілом чи навіть вийти сам на сам із танком, а проте це лише здається, у шанцях все виглядає зовсім інакшим. Степан у спілкуванні з товаришами тримав си обережно, намагаючись не занурюватися у деталі своєї біографії. Така поведінка знаходила розуміння, бо дороги, що вели до дивізії, часто були досить звистими. Крім того, Шагута користувався особливим авторитетом, як фронтовик та друг Зеника. Втім, на війні, як на війні, і на фронті, і на навчанні небезпека чигає за кожним поворотом. Вони шикувалися на подвір'ї вдягнуті по формі А. Ще кілька хвилин тому стояли тут такі вдягнуті у комплект Б, зі зброєю готуючись рушити на вишкіл, але виявилося, що старшини влаштували сьогодні курсантам Максенбаль тренування з перевдягання і зміни оснащення. Щойно закінчували шикування в одному виряді. Тут таки лунала команда, і всі мерщі бігли перевдягатися, щоб знову вишукуватися перед дверима казарми. Усе це було б не так погано, коли б минулої ночі не відбувалися маневри, коли метників навчали за звуком у пітьмі визначати, скільки людей, на якій відстані і куди рухаються, щоб вміли навпомоцьки встановити відповідний приціл. Тому на сон залишалося три години, а зранку – це дурне перевдягання. Та ще й під особистим наглядом поручика Гегерляйна, видатного фахівця з форми. Під час навчання у таборі Степан дуже просунувся у вивченні колоритної львівської лайки, адже мешканців міста Лева, що їх вистачало у сотні, вирізняла особлива майстерність у цій справі. Найбиті, нагла кров залєла, сідив зараз крізь зуби один. Холєра ясна, коментував нову команду інший. Курва в дупу пердольона. Знаючи, що командири розуміють лише німецьку, ніхто не крився, викидаючи свої емоції. А проте будь-якому навчанню врешті настає край. І після показового «Гітлеген-Ауф» для тих, хто запізнився, чота рушила таки на стрільбище. «Польська осінь холодна, але, на щастя, суха. приймала стрільців у свої обійми і дихала в потилиці» парою з вуз задніх у колоні. «Українер, айн літ!» – почулася команда цухсфюрера Бергера. «Ой, ніхто так не бідує, як жовнір бідує!» – уточнив з передньої лави Зенек. Назву пісні повторила кожна шеренга, і коли інформація дійшла останньої, ззаду прозвучало «Літ Дург». Тепер знов настала черга передніх, Зенек високим голосом задав основний тон, і тоді хлопці поруч синхронно скомандували «Три, чотири!». Кілька десятків голосів уступили одночасно «Ой, ніхто так не бідує, як жовнір бідує! Ще до днини дві години, а він марширує!». У дивізії починали співати хором, без заспіву. Уступити разом та ще й в одній тональності було непросто. Але це виховувало відчуття ліктя. Дивізійники полюбляли пісні січових стрільців, пластунські або й жовнірські, як, наприклад, та, що їй горлали зараз. Степан ніколи не чув, що у минулій війні воювали окремі українські частини, а тим більше гадки не мав про юнацькі національні організації, через які пройшла більшість його теперішніх товаришів. Тому, зрозуміло, ніколи не чув цих пісень а проте швидко засвоїв основний репертуар і залюбки підтягував стрілецьку «Ой у лузі червона калина», пластунську «Гей-гу, гей-га» або навіть «Новоскладину» марширують добровольці, як колись ішли стрільці. На відміну від оберштурмфюрера, чотовий добре ставився до українських пісень. Це був простий... Кутірський німака, який досяг, здається, свого максимуму, дослужився до звання гавтшарфюрера. Не освічений, по-армійському груби, проте незлісний і не аж надто затятий на власні арійські зверхності. Осінь цього року видалася надзвичайно гарною. Дерева не хотіли жовтіти водночас, а робили це поступово, знизу до гори, так що верхівки довго залишалися по весняному зеленими, і розмаїття жовтого, багряного та зеленого радувало око, що правда водночас збивало приціл при стрільбі. На полігоні усе велося як зазвичай, наче і не було позаду безсонної ночі. кілька кілометровий марш, потім сходу окопування. А проте після перевірки, останнього окопу, чи відповідає він вимогам інструкції, чота отримала таке право на перекур? Сонечко розтопило іні на пожовклій траві, а от викопана земля була натомість сухою, тому усі як один примостилися на свіжовиритих брустверах. Біля Зенека, як завжди, кучкувалися Стах і Богдан. Стах, попри те, що... Переважав за віком, вдачею був відчайдушний, навіть авантюрний. І цього разу умовляв друзів разом податися до пуфу – дивізійного борделю. «Там є файні кобіти, бігме». Молодші опускали очі. Релігійне та родинне виховання не дозволяло їм користуватися сексуальними послугами, що були гарантовані воякам СС. Треба сказати, що сам факт існування Пуфу у дивізії лоскатав нерви усім чоловікам. На перекурах розповідалися легенди про бурхливі романи з молодими польками, які там працювали. Кожен із завсідників борделю вибирав собі якусь одну, вважав її своєю любкою, сумував і подеколи навіть ревнував, коли та відмовлялася від побачення з ним, бо була зайнята з іншим. Ті, ж, хто не хотів або не наважувався відвідувати пуф, давали собі іншу розраду. Увесь голос заводили Сороміцьку мала мати одну доню, не пускала її на волю. Коли колона проходила маршем десь поруч. Може, ти, Стефане, зімнов? Може, відповів Шагута. Але я краще на ці гроші вестонців пива куплю. Не можна сказати, щоб жіноче питання було йому байдужим і не примушувало кров швидше бігти жилами. Просто він був з тих чоловіків, кого не вабить настільки вже відверта у своїй продажності любов. Що ж до пива, то воно тут було таким собі маленьким гріхом масового вжитку. Сусідам естонській частині СС пиво видавали на безукшайн, тобто на пайок, і вони залюбки продавали надлишки сусідам-українцям. То ще скорше ходім зі мнов. Я ті навчу, і на пиво собі заробиш. Стах загадково підвів очі. Гадаєш, то такий вар'ят, що йому дівки заплатять? Серйозно поцікався Зенек. Дівки не заплатять, вермахт заплатить. У вермахта ніц нема туго пуфа, А до есесів їм невольно. «Маю приятеля з вермахту, старшину. Він такий, як ото ти. Ви всі одяг поміняєте на час. Він тобі гроші, а ти мені пива». «Йой», – зрадів зенек, – «я так сито уявляю». «Стоїть наш Стевко у вермахтовому однострої, аж тут оберштурмфюрер Кегерляйн». «Тьху ти, Степан, стрільнув недопалком. наврочиш, хлопці» засміялися. Після перекуру розпочалися тренування з ближнього бою. Цухс-фюрер пояснював правила прицілювання на бігу, коли противник так само біжить назустріч. Розбилися на дві лави і почали з ревом збігатися і розбігатися знову, намагаючись тримати приціл. Чоботи ослизалися на мокрій траві, і рушниці огойдалися як несамовиті. За цим перейшли до вправ збою на багнетах. Степан, який майже два роки відбув на передовій, особливо не любив подібних навчань. Мало того, що йому самому ніколи не доводилося ходити у багнети, так ще й усі фронтовики на марші. Перш за все, викидали саме цю частину амуніції, як абсолютно не потрібно. Адже побачити лаву ворога так близько – страшний сон будь-якого піхотинця, і якщо з тобою справді трапиться подібне, тут уже жоден багнет не допоможе. Опинившись у парі із фронтовим побратимом Зенеком, Степан лише для проформи помахував блискучим лезом, аж поки почулося «Ахтунг», усі опустили кріси та виструнчилися, бо до місця тренування наближався оберштурмфюрер Кегерляйн, Такий наврочив, плюнув крізь зуби Степан. Зараз почнеться, шлях би його трафив. промирив і собі Зенек. І справді почалося. Тепер полювання йшло не на пояси, а на протигазні сумки. Вічно голодні хлопці, хто мав таку можливість, брали з собою на маневри харчі, бутерброд з салом чи шинкою, або й просто хліб. І найзручнішим місцем для схову додаткового пайка – Служила протигазна сумка. Саме це страшне порушення статуту було зараз ціллю навіженого оберштурмфюрера. Після доповіді Бергера усіх курсантів вишукували і пролунала команда вдягти протигази, а після цього ревізії піддалися сумки. У п'ятьох стрільців знайшли незаконні харчі і всіх їх вивели перед лавою. Шостим наказ вийти отримав Степан, хоча його сумка була абсолютно порожньою. Лаві дали команду зняти проти гази, а щістка щасливчиків Слухняна падала у пилюку та зводилася на ноги, аж поки голос Кегерляйна сів від утоми. Потім усіх знову вишукували. Оберштурмфюрер оголосив, що українці тільки й думають, як набити живіт, що вони дурний народ, не хочуть вчитися воювати. Але він, оберштурмфюрер Кегерляйн, їх таки навчить. Далі він взяв Кріса у найближчого стрільця і скомандував. Шице, Шагута! Я воль!» – зробив крок з лави, задиханий після «Гінгеллеген ауф» у протигазі Степан. Кегерляйн знову звернувся до лави і пояснив, що зараз він покаже, чим справжній бій на багнетах відрізняється від балету, який тут влаштували ліниві українці». Що він замислив? спитав себе Степан, але вони вже стояли навпроти, націливши багнети один на одного. Бегінд. Блискуче сталеве вістря дивилося просто в очі. Степан нерішуче переступив на місці. Він не розумів, на якій межі збирається зупинитися оскаженілий кегерляйн. Офензів скомандував оберштурмфюрер. Звичайно, Степан і не думав, що може бойовою зброєю по-справжньому атакувати офіцера. Тому махнув рушницею вперед абияк, але противник явно був іншої думки про цю дуель, а тому, відбивши першим рухом кволий напад, другим всадив багнета просто у груди українця. «А ми тобі пиво принесли», – до вікна шпиталю зазирав усміхнений Зенек. Степан сів на сінникув. Він уже міг підвестися, не стогнучи від болю при кожному русі, а значить, справи просувалися на добре. Треба сказати, що як на такий удар відбувся він достатньо легко неглибокі різані рани зліва на грудях та на руці під пахвою. На фронті це називали подряпиною. Врятувала Степана саперна лопатка, яку він за фронтовою звичкою завжди встромлював за пояс, так, щоб прикрити груди. Багнет ковзнув по її поверхні, завернув у бік і пройшов просто під пахвою, неглибоко розкраювши м'язи грудей, а другою стороною, врізавшись просто у татуювання з групою крові на внутрішній поверхні плеча, відмітку, яку мали усі німецькі військові. Тепер замість синіх літер та цифр Шагута мав на руці